Triller Alacsonyan süt a nap, az utolsó őszi sugarak melegítik a kertet. Két napra jöttem le a tanyára, hogy kicsit összehúzzam az avart, meg kosárba szedjem a lehullott diót. Kinyitom a bejárati ajtót, megcsap a kihűlt parasztház jellegzetes szaga. Kitárom az ablakokat, leülök az étkezőben. Az asztal felett gerenda fut. Velem szemben a kémény kiugró fal szakaszára függesztve régi óra ketyeg. Alatta öreg tonetszék, ugyanolyan, mint a minülök. Bambulok kezemben egy pohárral, amikor valami szokatlant veszek észre. A karcsú kismutató és a zömökebb nagymutató mellől hiányzik a filigrán másodperc mutató. Egy pillanatra elbizonytalanodom. Tényleg volt-e? Nem az otthoni órával keverem ezt a nyaralóbeli órát. De nem. Határozottan emlékszem, hogy volt egy harmadik mutató. Felállok, megvizsgálom a szerkezetet. Jár rendesen, de csak két mutatóval. Indulok vissza a kertbe, amikor megpillantok valamit. A cipő morra előtt, jó méterre az ebédlőasztaltól ott hever a másodperc mutató. Hát ez meg mi? Felemelem, semmi baja. Visszapattintom a helyére. Próbaképpen előrehajtom a nagymutatót, hát ha akad és lelöki a picit, de semmi baj vele. Akadálytalanul halad mind a három. Bezsákolom az avart, rendet rakok, lezárom a házat, becsukom a spalettákat. A víztelenítés ráér, fagyni talán még nem fog. Legközelebbi alkalommal már sokkal hűvösebb van, jócskán benne járunk az őzben. Kitárom a bejárati ajtót, megint megcsap a nedves szag. Kiszellőztetek, körbejárom a házat. Minden a helyén, az ebédlőasztal közepén ott a fonott kenyérkosár, hogy hagytam. Felnézek a fali órára. A másodpercmutató hiányzik. Eszembe jut, hogy két hete ugyanez történt. Ezek szerint megint leugrott a számlapról. Keresgélni kezdem, nagyjából azon a területen, ahol a múltkor feküdt. Nincs se az asztal alatt, se a szőnyegen. Délben, amikor bejövök enni, az óra alatti tonetszéken ráakadok. Épp az ülőke közepén van. Különös. Az előbb is itt volt, csak nem vettem észre. Délben, amikor bejövök enni, az óra alatti tonetszéken ráakadok. Épp az ülőke közepén van. Különös. Az előbb is itt volt, csak nem vettem észre. Megcsikordul a bejárati ajtó, összerezzenek. Csak a húzat mozgatja, gyorsan behajtom. Este a sötétben hallgatom, hogy csörög a kapun a lakatlánc, mintha valaki be akarna jutni. Álmatlanul forgolódom, hallgatom a szelet a kéményben. Reggel megiszom a kávémat, elmosom a bögrét, és nyúlok a konyha ruháért, amit este a tonetszék támlájára terítettem. A székről eszembe jut a tegnapi keresgélés, felpillantok az órára. Kiver a víz. A másodperc mutató megint hiányzik. Lerogyok a székre, kezemben a konyharuhával és nézek a számlapra. Az nem lehet, hogy megőrültem. Tegnap én magam pattintottam a helyére, most meg nincs ott. Igyekszem józanul átgondolni a dolgot. A mutatók nyilván akadnak. Éjszakai körútjukon fedésbe kerülnek egymással, és a legfőső leesett. Nincs ebben semmi különös, vissza kell tenni a helyére. Felállok, ledobom a törlőruhát, és keresgélni kezdek. A mutató sehol. Négy kézláb mászkálok az ebédlőasztal körül, amikor váratlan csörömpöléssel lezuhan egy fedő az elmosott edény kupacról. nem rosszul leszek. Leemelek egy kést, és felfegyverkezve várom, hogy előlépjen a besúrranó, aki hetek óta szórakozik az óramutatóval. Amikor magamhoz térek a rémületből, elpakolom az edényeket. Egyszer csak mit látok? A mutató ott fénylik a mosogató lábazata mellett. Hogy került ez oda? Visszapattintom a pöcökre. Este, lefekvés előtt kiállok a tornácsra egy kupica pálinkával. Sötét és hideg a kert, mintha az ideglelés című filmforgatásához készítette volna elő egy filmstáb. A távolban kihalt szántóföldek, üres utak, közvilágítás sehol. Inkább bemegyek, ráfordítom a kulcsot a zárra, letelepszem az ebédlő asztalhoz. Felnézek, a mutató megint nincs a számlapon. Lássuk csak! Egy pálinkától nem rúghattam be, ma már visszaraktam egyszer a helyére. A házban nincs senki, ha van, én felkészülve várom, ez a leszámolás éjszakája. Töltök még egy pálinkát, magamhoz veszem a kenyérvágókést, Ülök megmeredve. Nesz ez a szél kint, Csörög a lakatlánc kapun. Váratlanul motoszkálást hallok. Itt van. Jön. Közeledik. Szívdobogva várok, védekezésre készen. A szelemen fán feltűnik egy egér. Végigosor rajta, átszalad az óra tetejére. Ott erőt gyűjt, aztán elrúgja magát, és mint egy légtornász lendül alá a mélységbe. A tonetszék felé. Ugrás közben a másodperc mutatóba kapaszkodik, Aztán a szék landol, Onnan felszalad az asztallapra. Hirtelen megtorban. Farkas szemet nézünk. Végül ő hátrál meg, Eltűnik a konyhabútor mögött. Felállok, megkeresem a mutatót, Fölényesen visszapattintom a helyére. Másnap, amikor hazaérek Budapestre, leszólok a lábam körül tekergőző macskának, mint valami mafia főnök a bérgyilkosnak. Manci, jövő héten lesz egy kis meló. Hunyorog. Érti.